Джон Марс. Суджені. Розділ 16. Менді. На поминальній службі Менді дізналася про свою ДНК-пару набагато більше, ніж з інтернету. Вона почувалася самозванкою, сидячи на самоті на задній лаві у церкві святого Петра і всіх святих і слухаючи річардових друзів та подруг, які обдаровували зібрання спогадами про його життя. Ось це його надихало, а ось так він умів зберігати таємниці. Виявляється, він був командним гравцем на спортивному полі і поза ним. Мав репутацію відданого товариша, завжди готового підставити плече у скруті. Менді слухала про те, як Річард грав за гравство у хокей на траві та бадмінтон, як став вегетаріанцем у 12, як поборов рак у 17, витримавши хіміотерапію завдяки невичерпній життєрадісності. Менді пригадала фотографії його подорожей із фейсбук-сторінки. Цікаво, чи не досвід смертельної хвороби пробудив у ньому жагу пізнати світ. Річард пробіг два благодійні марафони для Фонду підтримки ракових хворих Макміллана і організував тренувальну смугу перешкод і програму фізичного розвитку для дітей з вадами ментального розвитку. Менді почувалася найбільшою ледеркою та егоїсткою порівняно з ним. Коли прийде час, ніхто не пам'ятатиме її за філантропію так, як Річарда. Менді дізналася приголомшливу новину про смерть своєї ДНК-пари трохи більше, ніж два тижні тому. Облишивши марну надію отримати першу звістку від Річарда, Менді наважилася зробити перший крок сама. Аби підстрахуватися, вирішила у першому листі не згадувати про свої розшуки щодо нього в соцмережах чи про теку з фотографіями на своєму комп'ютері. Але додала свою фотографію у вигідному ракурсі трирічної давнини, коли Халепа з розлученням іще не додала їй похмурих зморщок, і залишила свій номер телефону. На її привеликий жаль жодної відповіді так і не дочекалася. Спершу грішила на власну непривабливість, але потім нагадала собі, справжня ДНК пара не зважає на зовнішню вроду. Принаймні всі так вважали то, може, у ньому знову прокинулася жага до подорожей, і він зараз мандрує світом. В інтернеті про це ані слова. Може, він відбуває термін у в'язниці. Соромиться їй написати. Страждає на дислексію. Зламав обидві руки і не може користуватися клавіатурою. Менді хапалася за будь-яку соломинку. І так сталося, що, зайшовши на його фейсбук-сторінку, у чергове за день вона випадково побачила повідомлення від його сестри, для всіх друзів та подруг щодо додати та місця поминальної служби. Менді витріщалася в екрани і перечитувала повідомлення. Поминальна служба? Якого дітька? Нісенітниця? Адже Річард не може померти. Вони тільки знайшли одне одного. Як може єдина на світі призначена тільки їй людина більше не жити? І як вона раніше про це не дізналася? Вивчивши сторінку детальніше, Менді виявила, фотографії його профілю доступні широкому загалу, а от більшість постів – закриті. Вона відправила запит на дружбу, сподіваючись, що сестра прийме і дозволить дізнатися більше. Так і сталося. Минуло кілька бентежних днів, і запит було схвалено. Тепер вона бачила гілку коментарів з усього світу від тих, хто знали Річарда, і в чиєму житті він залишив емоційний слід. Туга розривала її на шматки, але Менді відчайдушно з нею боролася. За килихом просеку уважно переглянула онлайн-версії місцевих газет, аби скласти зі шматочків історію нещасного випадку. Відсвяткувавши перемогу з хокейною командою, Річард попрощався з друзями і пізно ввечері повертався додому сам. Перечепився і впав на дорогу, просто під колеса автомобіля. Водій з місця пригоди зник. Річарда знайшли за кілька годин на узбіччі із серйозними травмами голови. Не в змозі впоратися з емоціями Менді проплакала решту ночі й частину ранку. Вона жадібно вдивлялася в Річардові світлини, і їй боліла втрата усього, що він так і не приніс в її життя. У них ніколи не станеться такого важливого першого побачення. Вони ніколи не кохатимуться вперше. Вона ніколи не почує від нього «Я тебе кохаю». Ніколи не почне жити з ним разом, не створить сім'ю. Вона ніколи не пізнає щастя, бути єдиною, найважливішою людиною в чиємусь житті. Справдилися її найбільші побоювання. Менді до віку залишиться розлученою, самотньою, безперспективною і позбавленою життя у свої 37. Менді міряла кроками свою вітальню, не знаючи, як жити далі. Вона не може прийняти те, що сталося. Потрібно дізнатися більше про чоловіка, якого в неї вкрали. І навіть якщо прогавила похорон, усе ще можна навідатися на поминки. Згадавши набіжчика добрими словами, Річардові друзі пройшли проходом між лавами повз Менді до сусіднього приміщення. За відчиненими дверима виднілися столи з пляшками, пластиковими стаканчиками, паперовими тарілками і серветками. Навряд чи Менді належало бути серед цього скорботного зібрання. Але щось усе-таки спонукало зайти туди. Під легкий рок-н-рол із настінних колонок строкате товариство молодих і старих людей пригощалося найтками та спілкувалося. Менді не знала, де стати, але якось прибилася до жвавої компанії чоловіків та однієї молодої жінки. Жінка саме бадьоро переповідала, як Річард погодився стрибнути з парашутом, аби зібрати гроші для безпритульних собак, хоч сам страшенно боявся висоти. Менді обережно занурилася в розмову, насолоджуючись крихтами нової інформації про Річарда, які вдавалося видзюбати з жінчиної оповіді. Хтось іще почав розповідати, як Річард переконав якихось своїх клієнток долучитися, знову ж таки з благодійною метою, до щорічного голого велопробігу в Лондоні. Кожен мав щось кумедне, аби згадати Річарда, і Менді не змогла стримати своєї заздрості. А він розповідав, як його всього обжалили медузи. Слова вирвалися з рота Менді швидше, ніж устигли її перелякати. «Ні», – відповів чоловік із чубом, що звисав до самого носа, і всі погляди зосередилися на Менді. «А як це сталося?» Менді заходилася перебирати в пам'яті побачені Річардові фотографії і затрималася на одній. Він стоїть перед великим білим прогулянковим катамараном, готуючись почати морську екскурсію. «Ми плавали в океані в Кернці», – почала вона. Аж раптом звідкись вигулькнула ціла зграя Медуз. Я хотіла повернутися на берег, але злякалася, а він це побачив, схопив мою дошку і почав грибти до мене. Так він мені допоміг, хоч йому довелося проплисти крізь ту зграю, і Медузи обжалив йому всі ноги. Менді, здавалося, могла чітко уявити цю подію просто перед своїми очима. «Типовий річ», – озвалася молода жінка а решта усміхнено закивали. Менді також заусміхалася, хоча свина взялася сиротами. Їй вдалося. Ніхто не зловив її на брехні. «Утім, це не завадило йому повернутися у воду», – продовжила вона. «Я назавжди запам'ятаю ніч у сіднийському ресторані навпроти моста через гавань. Ми до ранку пили вино і теревенили про подорожі. Мені його не вистачатиме». Принаймні, в останніх її словах була частка правди. «Вибачте, нас не познайомили», – мовила жінка і, лагідно взявшись за плече Менді, повела її геть від компанії. «Я Менді», – сказала вона, простягаючи руку. «Хлоя», – представилася жінка. «А як ми з річем познайомилися?» Менді силкувалася приховати паніку, котра хвилею піднімалася з середини. «Треба щось зімпровізувати». Ми, ну, познайомилися в Австралії, коли він подорожував, а потім листувалися. Як довго ви там були? Хм, кілька місяців. І де саме з ним зустрілися? Здається, він з друзями приїхав у Кернс подивитися на великий бар'єрний риф, а тоді ми ще трохи перетиналися у східний. Правда? Дуже цікаво. Жінка фальшиво посміхнулася. Бо саме я їздила з річчям в Австралію, а в Сіднеї ми взагалі одне від одного на крок не відходили. Менді забрехалася. У животі щось перевернулося. Жінка свердлила її з неважливим поглядом. А тепер ти розкажеш мені, хто ти така і чому брешеш іншим на поминках мого брата? Розділ сімнадцятий. Крістофер. Крістофер багато чим у собі пишався. Зовнішністю, рішучістю, вмінням маніпулювати іншими та непохитною стійкістю, завдяки якій мало що могло збити його з пантелику. Він волів вважати, що тримає емоції в залізному кулаку. Коли на його шляху поставала перешкода, щось, що відволікало від виконання поставленого плану, інтуїція допомагала пристосуватися і йти до мети. Попри це, звістка про місце роботи Емі виявилася для Крістофера підступною несподіванкою. Йому так багато доводилося слідкувати за іншими справами, що навіть на думку не спало перевірити її в мережі. Він звик вважати, що жінки загалом не відрізняються від тих, яких він обирав своєю ціллю – довірливі, легковажні та неспроможні досягти його інтелектуального рівня. Поліціянтка такою не буде. Утім, сумісність за ДНК мало що означала для Крістофера, і він не планував подальших зустрічей. Це побачення було наслідком млявого інтересу з його боку, однак несподівано стало доволі цікавим. Вельми цікавим. «Поліціянтка?» – повторив він, не припиняючи посміхатися. «Робота, певно, захоплює». «Цілком», – із гордістю відповіла Емі. «Я сержантка, слідча, і це часом важко, особливо, якщо ти служиш у лондонській поліції. Бувають дні, коли доводиться працювати кожної божої години. Зате кар'єра на все життя, якщо можеш втриматися». «Мені небагато відомо про особливості роботи в поліції», – збрехав Крістофер. «І яку ж роботу проводить сержантка-слідча? Чи правильніше запитати, які розслідування? Можна і так, і так». Емі через соломинку зробила ковток горілки з апельсиновим соком. Останні півріччя працюю у відділі шахрайств. І чим ти там займаєшся? Крістофер не став слухати відповіді Еммі, бо мало цікавився внутрішньою кухнею відділку, який не мав до нього ніякого стосунку. Натомість увімкнув автопілот і вдавав інтерес. Тримав зоровий контакт, кивав там, де вважав за потрібне, посміхався у відповідні моменти. Але думати в цей час міг лише про потішну іронію того факту, що жінка навпроти отримала собі в ДНК пару чоловіка, якого газета «The Sun» охрестила наймерзеннішим убивцею в Британії. Крістофер волів би запитати про гучну справу, яку протягом останніх трьох тижнів найчастіше обговорювали в усіх теленовинах, але він остерігався виявляти надмірне нетерпіння. Утім, за півгодини вічливої розмови він усе-таки поступився своєму его. «А що відбувається з тим серійним убивцею, про якого базікують зараз у всіх новинах?» – недбало запитав він, розрізаючи грибну тартину. «Скількох він там уже вколошкав? П'ятьох?» «Шістьох. Чи принаймні ми знаємо про шістьох? Але слідча група йде по різних зачепках», – стримано відповіла Еммі. Таку саму офіційну відповідь давали на всіх поліційних прес-конференціях. Тобі незручно про це розмовляти, вибач, не слід було запитувати. Не те, щоб я не хотіла, Емі поклала виделку обіч тарілки. Журналісти просто шаленіють, коли десь чують про серійну убивцю. В останні роки їх було небагато. У Великій Британії будь-який час орудують мінімум четверо серійних убивць, так і кортіло заявити Крістоферу. І ти зараз вечеряєш з одним із них. «Останнім часом сталося кілька витоків у пресу», – продовжувала Емі. «Тож нам не слід говорити про цю справу, аби з ким». «То я для тебе, аби хто?» – Крістофер показав їй найкращий зі своїх жалісливих поглядів. Емі зашарілася. Крістофер вирішив витягти з неї правду легеньким підбурюванням. Він ще не зустрічав людини, якою не вдавалося б маніпулювати тим чи іншим чином. «Пробач, я не це мала на увазі», – Емі усміхнулася. Крістофер задоволено відзначив, що решток їжі між її зубами не було. «Що ж, давай змінимо тему. Що змусило тебе зробити аналіз ДНК?» Емі підвела погляд, вочевидь, із вдячністю, що він повернувся до теми, яка більш пасувала для першого побачення. «А так роблять багато державних службовців, бо в нас немає часу ні з ким зустрічатися». Знаю, звучить доволі меркантильно, але це найкращий спосіб усунути посередників. Ну, розумієш, знайти свою людину без потреби проходити через усіляких психів. А в тебе яка причина? Крістофер заходився хутко згадувати рядки з прочитаних книжок про стосунки, які виділив флуоресцентним маркером. Фрази, що їх хочуть почути жінки від потенційного партнера. Не було сумнівів, що Емі вже і так йому належала. Просто завдяки сумісності ДНК. Але наступні його слова все одно повинні натиснути на потрібні емоційні ноти. Я зареєструвався, щоб знайти другу половину, яка зробить мене цілісним. Почав він, пильно тримаючи її погляд, як радили книжки. Я хочу знайти суджену мені людину, яка прийме мене таким, яким я є, яка любитиме мене попри мої примхи і недоліки, і яка буде поряд... Незважаючи ні на які труднощі на нашому спільному шляху. Крістофер злегка нахилив голову і знизав плечима, ніби вибачаючись, аби підкреслити свою щирість. Другий раз за вечір на нього накотилося дивне відчуття, від якого запаморочилося в голові і залоскотало шкіру. Раптом кутики рота Емі задрижали, і вона розреготалася. — Жартуєш, так? — сміючись відповіла вона. Ти, наче, зачитав уривок із книги про особистісний розвиток. Крістофер відчув, як з нього злітає маска, і його охоплює щось на кшталт ніяковості. Ще одна емоція з розмаїття людських станів, про існування яких він чув, але сам відчував рідко. «Я сказав щось не те?» – спантиличено перепитав він. «Ой, ні, боже, ні. Ти що, говорив серйозно? Пробач. Просто це прозвучало трохи незграбно». «Угу», – все ще збентежено кивнув Крістофер, розмірковуючи про підбірку книжок, які йому рекомендує Амазон. Емі нахилилася ближче до нього і тихо, але впевнено заговорила. «Послухай, Крістофере, ось як я це бачу. Нас поєднало за ДНК, а отже нам не потрібно робити всі ті речі, до яких ми вдаємося в стосунках. Не потрібно чекати під вікнами ресторану, щоб навмисне запізнитися і вибити мене з рівноваги. Не потрібно недбало згадувати престижний райончик, у якому живеш, щоб справити враження Не потрібно натякати мені, що журнали, на які працюєш, не для таких людей, як я І вже точно не потрібно замовляти найдорожче вино в меню Ми можемо пропустити це все і одразу перейти до частини, де знайомимося поближче І тоді вже подивимося, як все піде, якщо не гратися всі ігри але от просто зараз, не знаю вже, чи через гормони, чи через сумісність, чи через третю склянку горілки після склянки вина, я можу вибухнути, якщо не потрахаюся з тобою якнайшвидше. Просто зараз». Крістофер оторопів. Йому ще не доводилося зустрічати настільки прямолінійних жінок, як Емі. Вона почала його хвилювати. Її характер інтригував. Він мусив би злякатися поліціянтки, але сталося навпаки. Він відчув збудження від їхньої подвійної взаємодії. «Угу, звісно», – погодився він, – і покликав офіціантку. Заплатив готівкою, як завжди робив, і за 10 хвилин вони вже їхали до неї додому. Розділ 18. Джейд Джейд тримала телефон на долоні перед собою і пильно в нього вдивлялася. Так, наче сам пристрій був проблемою, а не те, що її ДНК-пара щойно заявила, ніби не бажає її бачити. Вона майже два дні подорожувала з Англії до Австралії. І ось тепер, стоячи на початку під'їзної дороги до його будинку, не могла второпати, що ж таке в Біса відбувається. «Напевно, щось не те почулося», – сказала собі Джейд і передзвонила. Коли дзвінок одразу перенаправила на голосову пошту, скинула і набрала ще раз. А потім ще раз. Про всяк випадок. «Та що в біса коїться?» – написала Джейд сердитими прописними літерами. І, тримаючи перед собою телефон, стала чекати на відповідь. Нічого. Сердита полуденна спека вже напекла її оголені плечі та шию. Тож Джейд повернулася у взятий на прокат автомобіль і вімкнула кондиціонер наповну. Вона прилетіла здалеку, Кевін був так близько, яка ж справжня причина його відмови. Повитріщавшись на ферму попереду, Джейд повернула ключ запалювання, розвернула машину і повільно поїхала по шосе в тому напрямку, звідки щойно приїхала. Їй було боляче і принизливо. Ущепнула себе за шкіру між великими вказівними пальцями, щоб стримати сльози. Мусить бути якась причина, говорила вона собі. Можливо, Кевіну лячно, а вона поставила його перед фактом. Замислилася, якою би була її реакція, якби Кевін несподівано вигулькнув у неї на порозі. І одразу ж відповіла собі, це був би бісовий екстаз. Але знову ж таки, Кевін набагато спокійніший за характером, ніж вона. Можливо, Джейд поставила його в незручне становище і мусить дати йому час все обміркувати? Мусить поставитися з розуміннями, спробувати ще раз пізніше? Джейд лаяла себе за спонтанну нерозсудливість і згадувала недобрим словом Шону та Люсі, які умовили її на цю безглузду ідею. Вона їхала в напрямку містечка, яке проїжджала раніше, кілометрів за 30 звідси. Там вона знайде готель. Пізніше, може, навіть завтра, вона напише Кевіну і спробує поговорити. «Ти ідіотка?» – раптом запитала сама себе. Міцно заплющила очі, розплющила, спохмурніла. «Чому ти звинувачуєш себе? Відколи ти сумніваєшся в собі через чоловіка? Тут погано вчинив Кевін, а не ти». Думки заполонили голову, підказуючи нові причини, чому він не хоче її бачити. Вона бачила достатньо серій серіалу «Самотність у мережі» по МТВ, аби знати, як сповнені надії романтичні натури час попадаються на гачок нечесних людей, котрі прикидаються кимось іншим. Можливо, Кевін – жінка, що змінювала голос через спеціальну програму? А можливо, він старший за її батька і соромиться про це сказати? Або, можливо, він живе на фермі не з батьками, а з дружиною? Ну, звісно, Кевін одружений, тому не користується ані скайпом, ані фейстаймом, щоб дружина його не застукала. Розмовляв із Джейд по іншому секретному телефону, про який його дружина не здогадується. У нього, напевно, є дитина. Чи навіть кілька дітей від кількох дружин. Вона якось дивилася телепередачу про полігамію. Після усіх її вихвалянь про те, який Кевін особливий і не схожий на тих мудаків, з якими зустрічаються Шона та Люсі, він виявився таким самим. Джейд розчаровано вдарила кулаком по керму. Що більше Джейд про це думала, то більше йняла віри своїм припущенням, і в свою чергу більше лютувала. Зручненько Кевін влаштувався з коханою в Австралії та наївною довірливою дівчиною в іншій країні. І хто його на тому упіймає, якщо він обережний? Не стане ж його ДНК-пара летіти через усю планету, аби влаштувати йому сюрприз і з'явитися на порозі, правда? А от візьми, і з'явиться. Прошепотіла собі Джейд, відчуваючи, як її температура зростає разом з упевненістю. Затисла гальма, пробуксувала до повної зупинки, ще раз розвернулася і помчала на повній швидкості назад до ферми, а тоді по під'їзній ґрунтовці до білої будівлі, залишаючи по собі хмару гравію та куряви. Незабаром перед нею постав білий дерев'яний одноповерховий будинок, сріблясто виблизькоючи дахом із гофрованого заліза. Перед входом було припарковано кілька легковиків та вантажівок. Шибки опущені, але в салонах нікого. Як на ферму та ще й у такій глушині, усе мало напрочуд охайний і доглянутий вигляд. Зовсім не такий бідний, як їй розповідав Кевін. Від будинку повз низку вазонів і з барвистими квітами тягнувся шланг. з карнизів також звисали квіткові горщики. Тут без сумніву не обійшлося без жіночої руки. Втім, ніде не видно іграшок або гойделки, тож, схоже, Вільямсони ще не завели дітей. Із гігантського сараю за кількасот метрів долинало мукання корів, а геть у далині, здавалося, можна розгледіти величезну отару овець. Дрібнісіньких, наче кущі перекотиполя, приклеєні на картинний ландшафт обрію. Джейд повернулася обличчям до будинку і, навіть не відчуваючи потреби набрати повні груди повітря, рішуче попрямувала до вхідних дверей. Не маючи ані найменшої гадки, що вона скаже, Джейд була певна, що в будь-якому разі дасть про себе знати. Вона калатала у дзвоник, аж поки не почула кроки всередині. Зрештою, двері відчинилися, і її зустріло знайоме обличчя. Чоловік, що стояв перед нею, був надзвичайно схожий на її ДНК-пару. Але інтуїція безпомилково підказувала – не він. «Ти не Кевін», – вимовила вона і відступила на два кроки назад. Розділ дев'ятнадцятий. Нік. Дуже смішно. Але все ж таки, хто моя пара? запитав Нік. Я не жартую, сам подивися. Салі простягнула телефон так, щоб він міг прочитати. Там написано. Ніколас Волсворд. Ваша суджена пара. Олександр. Чоловік. Бірмінгем, Англія. Будь ласка, ознайомтеся з інструкціями нижче, аби дізнатися, як отримати доступ до його, її, повного профілю. Дай сюди. Нік вихопив телефон з її рук, упевнений, що це якийсь безглуздий жарт. Але, прочитавши імейл, зрозумів, що Салі його не розігрує. Ти гей, сміялася вона. Подумати тільки. Мій хлопець, мій наречений гей. Нік перечитав лист і поклав телефон на кухонну стійку. Маячня. Або вони помилилися, або хтось мене розігрує. Ну, аналіз точний на відсотка 99 Набагато точніший, ніж детектор брехні. І що? Все одно залишається частка відсотка, що помилка теоретично можлива. І які тобі ще треба докази, що сталася блядська помилка? Милини не серця. Салі щосили тамувала сміх. Але тоді ти виявишся першою людиною, котра отримала хибну пару. Єдиною такою людиною на півтора мільярда, що вже зареєструвалися. Я думаю, коханий, що тобі треба просто прийняти холодні факти. Ти джентльмен, який цінує товариство інших подібних до тебе джентльменів. Ой, Сел, замовкне. Нік не приховував роздратування. Ця бридня з ДНК-парою створена, щоб витягувати гроші. Вони беруть десятку, просто щоб сказати, з ким тебе спарувало. Гороскопи то надійніші». «Та годі, хіба це проблема?» – продовжувала кепкувати Салі. «Я завжди хотіла найкращого друга гея. І от виявилося, що я з таким одружуюся». «Слухай, ну не гея, ладно?» – закотив очі Нік. «Тоді бісексуальний. З цим теж усе гаразд, знаєш. У мене теж були свої епізоди з дівчатами, коли я ще в університеті вчилася». Ти не думаєш, що я би вже знав про це, якби був ним? А то виходить, що прожив 27 років, жодного разу не відчувши потягу до іншого чоловіка. А тут раптом виявився геєм чи бісексуалом просто тому, що лизнув ватну паличку. Якийсь аналіз це так визначив. М -м, а я й не знала, що ти такий гомофоб. Я не гомофоб. Але, повір, якби було щось таке, ми б не жили разом і не одружувались би. Я досліджував би світ нових можливостей, і нових місць, куди можна засунути член. А ти серйозно до цього ставишся. Я не хочу, аби ти думала, що я ховаюся в шафі, бо тоді наші стосунки виявляться суцільним обманом, а у нас найчесніші стосунки, які я коли-небудь мав. Ой, милий, та я просто дражнюся. Я не думаю, що ти гей, але погодься, це комедна думка. Як у тій старій пісні Еркеллі «Розум каже тобі ні, але тіло не смішно». Нік долив вина у келихсалі і зробив великий ковток. «Ну, я не знаю, як іще реагувати на цю новину, якщо не жартувати, бо нам, вочевидь, не судилося бути разом. І якщо чоловік моєї мрії ще не дав про себе знати, то чоловік твоєї мрії може жити на сусідній вулиці, адже він теж із Бірмінгема. Дивний збіг, правда? Можливо, ми його навіть знаємо? «Досить! Не існує чоловіка моєї мрії!» Але лист каже, що...» Нік закотив очі. «То що, пошукаємо його на Фейсбуці?» продовжила Салі. «Що?» «Ну давай, я хочу знати свого конкурента». «Я не хочу». «Боїся втріскатися в свого майбутнього чоловіка?» Нік похитав головою. «Я навіть прізвище його не знаю». Салі взяла в нього телефон, тричі тицнула пальцем і заплатила необхідні 9,99 фунта. Ім'я Олександр Ландерс Кармайкл», – прочитала вголос. Вік 32 роки. Професія фізіотерапевт. Очі сірі, як у мене, волосся темне. Як у мене? Саля усміхалася. Зріст метр сімдесят два. Знову, як у мене. Милий, а в тебе чіткий типаж. Він скидається на мого двійника. За трьома винятками. Пара груди і піхва. Ну, тепер ми знаємо про нього достатньо, щоб знайти на Фейсбуці. Я не думаю, що це буде... Ой, припини, це буде прикольно. Салі набрала ім'я і прокрутила список портретів за з поштову марку. Яка ймовірність того, що у Бірмінгемі живе цілих чотири Олександра Кармайкла? Додам ще й друге ім'я. Ландерсів багато бути не може. Усього один. Нік показав на екран. Вони одночасно примружилися, роздивляючись крихітну світлину. В салі тицьнула на його профіль, але настройки приватності Олександра Кармайкла дозволяли дізнатися більше лише друзям. Утім, навіть невеликої картинки було достатньо, щоб зрозуміти він вродливий чоловік. Вольове підборіддя з темною щетиною трохи хвилясте волосся спускається до шиї, повні губи, теплий погляд широко розплющених очей. «Мушу визнати, милий», – мовила Саллі, – «що твоя ДНК-пара має відмінний смак». Розділ 20. Еллі Андрей прочинив дверця та машини для Еллі та пішов перед нею вздовж каналу до будівлі, котра виднілася попереду. «Може, краще залишишся тут? Усе буде добре». Мовила вона, сумніваючись, що наражається на велику небезпеку у провінційному пабі. «Ви платите мені за цю роботу», – відповів Андрей хрипким східноєвропейським акцентом і попрямував далі з наміром оглянути приміщення. За три роки роботи він не раз доводив, що вартий грошей, який отримує за свою роботу, приймаючи за Еллі всі удари на себе, а одного разу прийнявши навіть розбиту пляшку в живіт. Елі обернулася на двох інших охоронців, чия машина припаркувалася позаду тієї, в якій вона прибула. Ну, гаразд, поступилася вона. Але я не хочу, щоб він тебе помітив. Будь обачним, бо ще відлякаєш. Обачність, моє друге ім'я. В очах двометрового гіганта заграли бісики. Коли Андрей відписав усе чисто на телефон, Елі увійшла в глобус, єдиний паб у містечку Лейтон-Базард і бентежно роззирнулася. У перші роки після випуску з університету вона частенько навідувалася у такі заклади за їхніми дешевими недільними обідами та душевними додатками до тих обідів. Вони нагадували їй про батьківський дім. Зараз, вибираючись куденебудь на вечір, Еллі бачила лише пафосні винні погриби, ексклюзивні клуби із закритим доступом і грандіозні бенкети. Свого ДНК судженого Елі помітила за двомісним столиком із наполовину порожнім пінтовим келихом. Здавалося, тім також нервується, стріляє очима туди-сюди. Нарешті їхні погляди перетнулися. Елі сподівалася, що він не впізнає її з усіх тих газетних фотографій. Вона навмисне вдягла звичайні джинси та просту блузку та зібрала волосся у хвіст. Нафарбувалася також мінімально, а всі коштовні прикраси залишила у сейфі вдома. Широка посмішка розповзлася Тімовим обличчям, коли він заходився до неї махати. Щойно вона підійшла, він устав, потис спростягнуту руку і поцілував у щоку. Вона хотіла підставити для поцілунку другу щоку, але вони випадково зачепилися носами. Посміявшись і обмінявшись з нею першими компліментами, Тім пішов до обарної стійки по напої. Повернувся з джином Хендрікс і тоніком для неї та другим пивом для себе. У зубах ніс два пакунки чіпсів зі смаком солі та оцту. «Вибач, але я слона готовий з'їсти», – заявив Тім, кидаючи чіпси на стіл. «На роботі завал, то я там затримався й не повечеряв. Пригощайся!» Тім розкрив пакет і простягнув Еллі. «Дякую», – усміхнулася вона і взяла кілька чіпсин для ввічливості. У її особистого тренера певно очі полізли б на лоба від звістки, що вона вживає вуглеводи після шостої. Розмова між ними протікала з такою самою легкістю, як і в повідомленнях. Вони були наче двоє старих друзів, які не бачилися довший час і тепер продовжують бесіду з того місця, на якому закінчили. Вони обмінювалися байками про невдалі побачення. Тім нахвалював Квентіна Тарантіно як найкращого режисера всіх часів. Еллі розповідала про переваги макробіотичної дієти. Вони майже не мали спільних інтересів, але цей факт їх не турбував. Він розповідав про свою роботу системним аналітиком і програмістом а вона про те, як працює особистою асистенткою виконавчого директора лондонської корпорації. Вона боялася злякати його своєю справжньою роботою і настільки вжилася в роль, що майже повірила власним побрехенькам. «То що, ти віриш у ту штуку з ДНК-парами?» – запитав Тім, коли від початку побачення минуло кілька годин. «Так, а ти, схоже, не віриш?» Не стану брехати, спершу я сумнівався. Я записався лише тому, що мене переконав друг. Тепер цей друг злиться, бо за два місяці не знайшов свою пару, а я зустрів тебе вже за тиждень. Але так, я трохи побоювався. Надто вже солодко це звучить, щоб бути правдою, чи не так? Мовляв, існує лише одна людина в цілому світі, яка типу стовідсотково пов'язана з тобою і сумісна за ДНК, і в яку ти точно закохаєшся без тями. Але тоді ти увійшла до цього пабу, і серце моє провалилося кудись у задницю. Він заусміхався, упіймавши на собі зачудований погляд Еллі. Вона дивувалася почасти з поєднання таких двох протилежностей, як він і вона, а почасти також і тому, що Тім був найменш претензійним із усіх чоловіків, яких вона зустрічала, не кажучи вже про тих, з якими зустрічалася. «Чесно, Еллі». Коли ти зайшла, я випустив найдовший пук у своєму житті і боявся, що стану літати туди-сюди, як проколота кулька. Еллі не могла не засміятися разом із ним. Це точно кохання, продовжив він. Або пиво заграло, хто зна. Тобто у нас кохання з першого пука. Кохання не кохання, але я почуваюся якось так. І пробач, якщо тобі ніяково, і якщо ти так не почуваєшся, але я дуже радий, що ти погодилася на цю зустріч. «І я рада», – зізналася Еллі, відчуваючи, як усередині піднімається тепла хвиля. І байдуже підняв цю хвилю четвертий Джин з тоніком, чи такий несподіваний, але милий ДНК-партнер, що сидів перед нею. Інтуїція підказала їй, що ландшафт її світу раптово змінився.